Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Və salatu və salam. Aləəşraf ilə nəbiyyə və müsəlin Seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və sahbi əcma'in əmmə bəəd. Birinci bölümdə götürdük ki, uşaqları tövhüd əqidəsi üzərində yetişdirmək, böyütmək, tədbi etmək. İkinci bölümdə isə uşaqları İslamın dayaqları üzərində iman, ihsan dünyənin istədiyinin mərtəbələri üzərində tərbiyə etmək. Buxar müsəlmində gələn hədisdə Camal radiyallahu anhum, anhudan deyir ki, "Beynə mannahnu inda Rasulillahi sallallahu alayhi ve sellem zata Biz bir dəfə Peygamber sallallahu alayhi ve sellemin yanında idik. Bir gün Ağabbaq fatarlı, qafqara saçlı bir kişi peydə oldu. La yura aleyhə əthəru səfər və lə yə'arifuhu minnə yani onun üzərində səfər alaməti görsənmiz və bizdən heç kimdə onu tanımırdı. Nə müsafir deyil ki, yəni səfər alaməti olar. Yəni, bizdən də de deyil ki, heç kimdə onu tanımır. Hatta cələsə ilə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm və əsnədə rüqbətəyhə ilə rüqbətəyhə və və də qə Hətta o Peyğəmbər s.ə.v yanına oturdu, Peyğəmbər yəni, s.ə.v dizlərini, dizlərini söhkədi və əllərini, ovucunu e, dizlərinin üstünə qoydu. Və qalə, ya Muhammed, əxbirni ənil İslam. Dedi ki, ey Muhammed, mənə İslam barəsində xəbər ver. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, əl-İsləm ən təşhədən la iləhə illə Allah, və ənə Muhammedən Rasulullah və tuqimə salata və tuqtiyə zəkatə və tasuma ramadan فَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Peygamber sallallahu buyurdu ki, İslam ya yani gətirməyin ki, Allahdan başqa ibadəti haqq olan məbud yoxdur və Məhəmməd Allahın rəsulu elçisidir. Sallallahu əleyhi Namaz qılmaq, zəkat verməyin, oruc tutmağın və həmçində yolca gücün çatarsa həccə getməyindir. Qalə sadaqədə dedi ki, doğru deyirsən. Qal fe'acib nələhü yesəluhu və yusadiquhu. Yəni biz çox təəccübləndik ona. Dedi həm soruşur, həm də təsdiqləyir. Qal axbirnu anil iman. Sonra dedi ki, bizə iman barəsində xəbər ver. Qal antumin billahi və məlailəti və kütubi və rusuli və yomil axir və tu'min bil qədəri xeyrihi və şerrih. Və dedi ki, Allahə iman gətirməyin, mələklərə, kitablarına, rəsulularına, qiyamət gününə, qədərin xeyrinə və şerrinə iman gətirməkdir. Qal sadaqtan. Dedi ki, doğru deyirsən. Fəəqbirnə anil-ihsən. Sonra dedi ki, mənə ihsən barəsini xəbər verir. Qala ən tə'budallaha kəənnəkə tərəh. <tarahu> Feil ləm təkun tərəhu, feinəhü yarad. Ve Peygamber sallallahu da buyurdu ki, Allahı görülmüş kimi ibadət etməyindir. Onu görmesən de, o seni görülmüş kimi ibadət etməyindir. Hədəl-hədītü nəbəviyyül <gülüyor> cəlil tədəmmənə maratibə ddini tələs. Yəni bu əzəmətli hədis, Peygamber hədisi, Dinin 3 mərtəbəsini özündə əhatə etmişdir. İslam, iman və həmçində ihsan. İslamın da dayaqlarını, imanın da dayaqlarını da özündə əhatə etmişdir. Və hi ususu din və mürtətəzətuhu ləti ilə yəsə'ul muslimə cəhluhu. Və burada qeyd olunanlar hamısı dinin əsaslarıdır. Dinin əsasları hansı ki, hər bir müsəlman bunu bilməlidir. Və lə yəstəqimu əmruhu və lə yərşudu illə bilitkəni bihə. Və insan düz yolda ola bilməz və doğru yolda ola bilməz əgər bunlara əməl etməsə. Fəhəyə minəl umur əsəsi yələti tanhədu aleyhə tərbiyyətl-i isləmiyyət və bu işlərdə əsas işlərdən sayılır hansı ki İslam tərbiyyəsi bunun üzərində qurulur. Fərqi yoxdur, istəyir valideynlər tərəfindən olsun və yaxud da tərbiyyəçlər tərəfindən müəllimlər və yaxud da yol göstərənlər tərəfindən olsun. وتعليم الولد هذه المراثي واركانها وتربيته عليها منذ صغره من, مِنْ فرائض الدين واشاغلاري öyrətmək bu dinin mərtəbələrini dinin dayaqlarını və onları bunun üzərində tərbiyə etmək balacalıqdan e, dinin fərzlərindən sayılır. Wa min ajalli masuliyatel abawayn muslimeyn və müsəlman valideynlərin üzərinə düşən ən böyük məsuliyyətdən sayılır. Təyini ətenə bihə vəcəhəhū lucəsə maraqlanarlarsa və uşaqları düzgün şəkildə yönəldərlərsə fəsəlimət fitrətuhū əllətī fatarəhullāhə əleyhā və uşaqların fitrəti sağlam olaraq qalır və doğru yol tapar və xoşbaxtlığı da əldə edər və həmincə bununla yanaşı validənlər də xoşbaxtçılıq əldə edər. Və in əhməlahu və halaka və anharafat bihi lfitra Əgər valideynlər bu məsələdə səhlənkarlığa yol versələr, uşaqların fitrəti pozular və doğru yoldan meyl edərlər. Necə ki, səhih hədisdə gəlmişdir. Abu Hurayra rədiyəllahu anhudan Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə buyurur. Məmin məvludun illə yuladu alal fitra. Fəəbəvahu yuhavvidənihi, avyunasıranihi, avyuməcisənihi. Hər doğulan uşaq, yəni fikrət üzərində də olur, yəni Allah-u Tealənin təkliyini qabul etmək üzərə də olur, tövhüd üzərə də olur. Lakin valideynləri uşağı ya yahudiləşdirir və yaxud xristiyanlaşdırır və yaxud da məcusiləşdirir. Və min bedahiyyatid-din an al-ihtimam bil-walad wa tafzir bi-umuri din min masuliyyatil Ve açıq-aydın, belli olan bir məsələlərdəndir ki, uşaqla maraqlanmaq, uşaqlara dini işləri öyrətmək, dini məsələləri öyrətmək valideynlərin üzərinə düşən məsuliyyətdəndir. En <tosəks> ahmala <xoşaqla> fi dalih wa Bu məsələdə səhlənkar yanaşsalar və onlar cəzaya cez layiqdirlər. Deyən nə ihmalül vələd fi asr, bu asrda bu çoxsaylı səbəblər ilə əxlaqdan uzaqlaşmaq, və arzu-istəklərin və şübhələrin tələbatından uzaq bir növüdür. Çünki, yəni belə bir dövrdə, hansı ki, doğru yoldan azdıran, yayındıran səbəblərin çox olduğu bir dövrdə azdırıcı şəhbətlərinin və şübhələrinin çoxlu olduğu bir dövrdə uşaqların tərbiyyəsinə maraqlam olmaq, onlara qarşı təhlənkar yanaşmaq böyük günahlardan sayılır. Və mə əştidəd il hadəti ilə tərbiyyə və təqvim və təxdi və və nə qədər uşaqların tərbiyyəsinə ehtiyac şiddətli olarsa və bir o qədər də məsuliyyət böyük olur və əmanət daha böyüdür. İbn Teymi r.ə. buyurur ki, və əmmə fəsədül əvləd, yəni uşaqların körlanmasına gəldikdə isə, hansı ki, tərəfindən uşaqlar körlanır və belə insanlar cəzaya layiqdırlar, cəzalandırılmalılar. Və xüsusən də onların səbəbi ilə uşaqlar yəni pozğun yollara düşərlərsə. və yəcibu təalimül əvlədü müslimin mə əmrəlləhu bitəalimi iyə. buna görə vacibdir ki, Müsləman uşaqlarına Allah-u onlara öyrətməsini əmr etdiyi işləri öyrətmək və onları Allaha və Rasuluna itaat üzrə tərbiyələndirmək. Deyəcə ki, Amr ibn-i o da atasından, o da babasından revayətdə deyir ki, Peyğəmbər s.a.v. belə buyurdu, Muruhum bis salati lisəb'in, Vadribuhum aleyhə li aşrin, Vafərrigu beynəhum fil madaciə. Yəni, uşaqlar yeddi yaşına çatdıqları zaman, Onlara namazı əmr Ve on 10 yaşa zaman əgər namaz qılmasalar buna göre vurun və 10 yaşında həmçinin onların yataq yerlərinə ayırın. Fatimə əyyəli məalimü tarbiyətul avlad alə maratibəti tədəm usuləddinə sələsə mərifətul əbd rəbbəh və nəbiyyəh sallallahu əleyhi və səlləm və dinəh və də Bu üç əsas dəyilən məsələlərdir. Yəni qulun öz Rəbbini tanıması, öz peyğəmbərini sallallahu əleyhi və səlləm tanıması və dinni tanımasıdır. Və həmçinin uşaqları İslam dəyaqları üzərində tərbiyələndirmək. Və Buxari Müslimdə gələn hədisdə Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumdan peyğəmbər sallallahu selləm, buyurur ki: Bu "Buniyel İslam ala xamsin. Şehadatan la ilaha illallah və anna Muhammadan rasulullah" və qiyam-ı salat və ictaiz zəkat və oruc-u ramazan və həcc-i beyti kim istitaatdən istitaatli olsa. İslam 5 dayaq üzərində qurulub. Allahdan başqa ibadətə haqqı olan bir məbudun olmamasına, yəni Allah təalanın haqq məbud olması şahadət etmək, və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm Allahın rəsulu olduğuna şahadət yetirmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan ayının orucunu tutmaq və yolcuğa gücü çatan üçün həccə getmək. Əl-şəhadətən humə əzəmə ərkənin isləmin xəmsə. Və bu iki şəhadət, La iləhə illəllah və həmçinin Muhammədur Rasulullah 5 dayağın, İslam dayaqlarının içərisində ən əzəmətli dayaq sayılır. Və bu, dinin əsasıdır, əsas mehvəridir. Və tədədədən mənəni şərtə il qabul əməl Və həmçinin bu iki şəhadət əməlin qabul olma iki şərtini əhatə edir. Yəni, hər bir əməlin, hər bir Və bu iki şəhadətdə, La ilahe illallah, Muhammed, Rasulullah şəhadəti də bunu özündə əhatə edir, yəni bunu tələb edir. Yəni bunlar olmasa, əməl qabul deyilir. Və onlardan biri də ixlastır. Yəni, əməli Allah üçün etmək və hər bir ibadəti Allaha yönətmək və bununla yanaşı, ibadəti etdiyin zaman Peyğambəri s.a.v.in etdiyinə müafi şəkildə onu yerinə yetirmək. Deməkən, La ilahe illallah, ixlası əhatə edir, Muhammedun Rasulullah şəhadəti isə mətaba yani peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam əd-din ibadətlərdə müvafiq olmağı tələb edir. Baxıfə də şahadətin incəliyi ilə nususun kəthira və bu üç şahadətin fəziləti barəsində çoxlu dəlillər vardır. Misal olaraq ə, Muaz radiyallahu anhun hədisi. Ki, Muaz radiyallahu anhu peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin münit üzərində tərkində idi və dedi ki ey Muaz ibn Cəbəl. Və Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu dedi ki bəli ya Rasulullah Qala ya Muaz, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 3 dəfə deyir və sonra deyir ki, "Məmin ahadi yəşədan la ilaha illallah və anna Muhammədun Rasulullah sidqa min qalbi illə harramahullah alannā." Hər hansı bir kəs şahadat kəlməsinin la ilaha illallah Muhammədun Rasulullah şahadatini sadiq qəlbdən deyərsə, Allah təala cəhənnəmi ona haram edər. Qala ya Rasulullah, əfələ uxbiru bihin-nās fe yestemşur? Muaz radiyallahu anh, dedi ki, Allahın Rasulu, Mən bunu insanlara xəbər verim mi, onlar sevinsinlər? Qala ibn Yettə kilo. Dedi ki, yox, əgər sən xəbər versən, onlar arxayınlaşarlar. Vaq varabiha muadun inda al-muti ta'thuman, latu muaz radiyallahu anhu bu hadisin, yəni ölümün qabağı e, qorxudan danışmışdır. Yəni ölümü gizlətmək günahının qorxusundan bu hədisi danışmışdır. Həmçinin başqa hədisdə Abu Hurayra radiyallahu anhu gələn rivayətdə deyir ki, Peyğəmbəri s.ə.v. əsadun nəsi bi şəfaəti yəməl qiyamə, mən qalə, la ilahə illə Allah xalisan min qalbihi. Yəni, qiyamət günü insanlar içərisində mənin şəfaətimə ən zayıq olan kimsə, lə ilahə illə Allah kəlməsini xalis qəlbdən deyən kimsədir. Və həzi şəhəbəf leysə mücərrədə minəl aməl, təmə qadf yəfhəm və bağdun Yəni, bu kəlimə, la ilahə illə Allah kəlməsi, Bəzi insanların başa düşdüyü kimi sadəcə dinlə deyilən bir kəlmə deyildir. Hansı ki, orada heç bir əməl yoxdur. Yəni, la ilahe illallah dedikdən sonra, lə ilahe illallah kəlməsi səndən əməl tələb edir. Mütləq imanla yanaşı, salih əməl olmalı. Necə ki, Allah taləq Quranda bir çox yerdə bunu vurgulayır. Necə ki, Təhz Sürəsi 170-ci ayda Allah taləq buyurur, İnnəlləzinə əmənu və amilu s-salihəti, kənət ləhum cennətul pird Yəni iman gətirib salih əməl işləyənlərin yeri, düşəcək yer e, Firdos cənnət olacaq. Yəni iman gətirib, yəni la ilahe illallah dedikdən sonra salih əməl işləyənlərin. Və qadbəyə nədəlik, ulaməl-islam əkmələ bəyən. Artıq bunu da İslam alimləri çox yəni, kamil şəkildə, tam şəkildə bunu bəyan etmişlər. Necə ki, buxar rahimə Allah e, cənay bunu gətirir. Və mən kan axir kəlamı la ilaha illallah kimin axır kəlamı la ilaha illallah olarsa. Və orada keçir ki, Vahbi ibn Munabbih rahimahullahə deyilir ki, Əleyse la ilaha illallah miftahul cənnə. La ilaha illallah kəlməsi cənnətin açarı deyilmi? La ilaha illallah kəlməsi cənnət qapılarının açarı deyilmi? Deyir ki, bəli. Və lakin leysə miftahun illə Lakin, elə bir açar yoxdur ki, onun dişləri olmasın. Lakin, elə bir açar yoxdur ki, onun dişləri olmasın. Fə inki, təbi müftəhən ləhu əsnən, fütihələtə və illələm yuftəhlət. Əgər sən dişləri olan bir açarla gəlsən, sənin üçün qafı açılar. Əgər yox, dişsiz açarla, dişləri olmayan bir açarla gəlsən, qafı sənin üçün açılmaz. Yəni, o bildirmək istəyir ki, La iləhi illallahın bu kəlmənin də şərtləri, vacibləri, haqları vardır. Və məna la ilaha illallah, yəni la ilaha illallah kəlməsinin mənası nədir? Ey la məbudə bihaqqin illallah, yəni Allahdan başqa ibadətə haqqı olan, ibadətə layiq olan məbud yoxdur, yəni ibadət olunan yoxdur. Yəni Allahdan qeyr ibadət olunanların hər biri batildir. Və inna talqiina tifl mundu sinnə təmiz lafzu şəhadə və tədrībuhu alə nutqi bihā lahu al-xutvə al Buna görə Yəni, balaca yaşlarından uşağa la ilahe illallah kəlməsini təlqin etmək, yəni ona dedirtdirmək və uşağa, ə, uşağı bunu söyləmək üzrə tərbiə etmək, vərdiş etdirmək, bu birinci addımdır. Və ta'limu mustərzəmətu alə həsəb-i və bundan sonra la ilahe illallah kəlməsinin tələb etdiyi şeyləri onun ağıl mərhələsinə, yəni ömür mərhələsinə, o yaş mərhələsinə uyğun şəkildə ona öyrətmək lazımdır. Va lillahi, və ən əhəmiyyətli tələblərindən biri İxlasə Allah, və o, Rububiyyə və Uluhiyyə arasında əlaqədir. Həmçinin, "Lə iləhə illallah" sözünün tələb etdiyi ən mühüm məsələlərdən, ən mühüm işlərdən də biri İxlas məsələsidir. Yəni hər bir ibadəti yalnız Allah'a yönəltmək. Və bu da yəni Rububiyyət məsələsi ilə Uluhiyyət məsələsinin bir-birini gərəkdirməsini, tələb etməsini bildirir. Yəni Allah təala yaradan, ruzu verəndir və bununla yanaşı Allah Teala haqq məbuddur. Yəni ondan başqa ibadətə haqq olan məbud yoxdur. Və inna aqlat tilil mudrik və qalbu kalcəhəratin nəfisəl xali min naqşin. Yəni uşağın ağılı dərk edici səviyyədə olur və həmçinin onun qalbi də ə, saftır, təmizdir. Və tilu vəqət xələqəhu Allahu ala fitra bununla da Allah Taala o uşağı fitrə düzə yanaşın yaratmışdır. Lədəyhi qabiliyyətun fitriyyəli il-iqrar bil-uluhiyyə və həmçinin uluhiyyəti onda fitrət qabiliyyəti vardır. Vəl-validəni yuqaviyyəni lədəyhə min xiləl-ləfti nazari bil-üslub-ül-münəsib. Və buna görə də valideynlər münasib şəkildə uşağın dərk etme qabiliyyətini daha da gücləndirməlilər. ya yəni, bu da münasib şəkildə necə? Yəni, Allah-u Tealənin ə, onun onun diqq Heyvanlara, həşəratlara, cansı əşyalara, ağaclara, hansı ki, ətrafda olan ə, özünü əhatə edən hər bir şeyə. Və dər ki, fi şəkli qasasın sadiqə və bunu da doğru qissələr şəklində ə, və şəriətə zid olmayan şəkildə və həmçində Allahın əzəmətini bildirəcək şəkildə bunu uşağa danışmaq, bildirmək lazımdır. Və bundan sonra da bunları hər bir şeyi yaradanın tərifini ona bildirmək. وَأَنَّهُ الَّذِي يَسْتَحِقُ الْعِبَادَ Və bunları bildirdikdən sonra uşağa bildirmək ki, bunları kim yaradıqsa ibadətə layiq olanda odur. وَأَنَّ هَذَا هُوَ سِرَةٌ مُسْلِمِينَ Və bu da müsəlmanların yoludur. وَأَنَّ الْكَفِرِينَ لَذِي يَعْبُدُونَ مَعْهُ غَيْرَ فِي دَلَ الْمُبِينَ Və Allahla yanaşı başqalarına, bütlərə, ağaclara, daşlara ibadət edənlər isə açıq aydın Və təəmmül Sirətəl-Faruq Ömər rəziyallahu anhunun necə kökələnəsi bir təvhid. Yəni baxın, fikirləşin, Ömər rəziyallahu anhunun tərcümə halını, onun tarixini. Necə o insanlara təvhidi xatırlatmışdır. O Kəbəni təvaf edərkən belə deyir. Qara daşa xitab edərək, qara daşa xitab edərək deyir ki, "İnni a'lemu annaka hajarun la tadurru və bilirəm ki, sən sadəcə bir daşsan. Nə mənfəət verirsən, nə də ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك اجل من پیغمبر صلى الله عليه وسلم seni öpen görmeseydim ben de seni öpmezdim yani ben sen ne ucun öpürəm ona görə ki peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem seni öpüb və bu da يدل على ان الاهتمام بالتوحيد وهو اساس الدين ينبغي ان يكون هجس المسلم في تذكره نفسه ولدي الله عليه وعمه الناس على قدر على قدر الوسع ki tevhidle maraqlanma Təvhidnə maraqlanmaq dinin əsasıdır. Tövhid dinin əsasıdır. Buna görə insan ən əsas, yəni marağını və diqqətini təvhidə yönəltməlidir. Həm özünə, və həm övladlarına, və həmçində əli altında olanlara bunu xatırlatmalıdır bacardığı qədər. Və bundan sonra gəlim o şahadətə enne Muhammədur rasulullah. Muhammədun rasulullah şahadəti. Təsəddə minəl əbəvəyin tərifəl vəld biməənəha Və bu şahadət də valideynlərdən nəyi tələb edir? Valideynlərdən onu tələb edir ki, bunun mənasını, Şəh-i Muhammed Rəsulullah şahadətinin mənasını öz övladlarına bildirməyi, başa salmağı. Və bunun da mənası nədir? Da'atu fima əmar. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni əmr etdiyi şeydə itaat etmək. Və xəbər verdiyi şeydə təsdiq etmək və onun qadağanından çəkinmək. Və Allaha yalnız onun buyurduğu formada yəni, ibadət etmək. Yəni uşağa başa salmaq ki, yəni Muhammedun Rasulullah kəlməsi, şəhadəti özlüyündə kifayət eləmir. Və bu Muhammedun Rasulullah deyəndən sonra səndən tələb edir ki, onun əmirlərini yerinə yetirəsən və onun qadaqalarına çəkinlərsən. Və onun verdiyi xəbərləri təsdiq edəsən. Əgər deyən sən təsdiq eləmirsənsə, əgər hədis sabit olandan sonra Peyğəmbər sallallahu salləmin, o dərdi xəbərləri təsdiq eləmirsənsə, sənin Muhammadur Rasulullah şahadətində xəlal olur və yaxud da düzgün olmur. Və həmçinin də o Muhammadur Rasulullah kəliməsi şahadət səndən tələb edir ki, Allah'a yalnız və yalnız onun buyurduğu formada, yəni ibadət edəsən. Əgər yox, sən özündən hoqqa çıxartaraq özün istədiyi formada ibadət edərsənsə, Allah'a yaxınlaşarsansə, sənin Muhammadur Rasulullah o şahadətinin Yəni faydası olmaz və yaxud da ona sən xələl gətirərsən. Wa inna fi ahdathis siran nabaviyya shariifa qabla al bi'ati wa ba'daha li maddatin ilmiyyah zaakhira aqlu al tifl. Fahəmsən, peyğəmbər sallallahu alayhi və halında sirasında, yəni çoxlu elmi maddə vardır, hansı ki bunu da uşağın ağılı əhatə edir, qəbul edir. İn <Gülüşmeler> ahsana uh murabbihhi ardah, eğer o tərbiyətçi onu peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem otarcımə halını düzgün şəkildə ərz edərsə və qıssə qıs üslubunda şəkildə arz edərsə və uşağa ona yönəldərsə, diqqətini ona cəlb edərsə. Vahuva afsalu ma yahtihī validun liwaladihi. Atanın da öz övladına bəxş etdiyi hədiyyələr içərisində ən gözəl hədiyyə də elə budur. Liyyəm la'bihi waqtahu və yushbi'a Yəni valideyn, yəni uşağın vaxtını bununla doldursun artıq vaxtını. Wa yalwi tatalla ila al mufid yəni onda elə hissiyat yaratsın ki, yəni başqa, yəni həyatında olan o hadisələrə uşaqda maraq yaransın. Wa inna mahabbata al-Nabi sallallahu alayhi və sallam la min e, kubra maqasidut peyğəmbər sallallahu alayhi və sevmək tərbiyədə əsas məqsədlərdən sayılır. Hansı ki müsəlman valideyn bunu gözləməlidir və bunu istəməlidir. Necəki hədistə gəlir, Əbu Hurer radiyallahu anhudan hədistə buxar müslündə keçir. Peyğəmbəri s.a.v buyurur ki, Lə yüminə ahadukum həttə əkunə əhabbə iləyhi min nəfsihi və valədihi və validi və nəsi əcma'in. Yəni, sizdən birinin imanı kamil olmaz. Mən ona öz nəfsindən, öz evladından, öz atasından və bütün insanlardan daha sevimli olmadıqca... و محبه النبي صلى الله عليه وسلم yalnız onun sünnəsinə tabi olmaqda yani onun addımlarla düşməkdə və onu nümunə götürməkdə olur həm ibadətlərdə və həmçində peyğəmbər sallalləmin ümumi davranışlarında onu nümunə götürməklə olur وَكُلُّ مَنَاحِ الْحَيَاتِ və bütün həyatın hər tərəfində onu nümunə götürməklə olur. Yəni, əlbəttə ki, o qəlbdə o hissiyyat var, yəni o sevgi, o qəlbdə olan bir hissiyyatdır, lakin o qəlbdə olan sevginin insandan tələb etdiyi şeylər var və o da odur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.və tabi olmaq, onu nümunə götürmək. Necə ki, Allah talib buyurur? Əli-Əmrəl Sürəsi 31-ci ayədə Qul, in kuntum De ki, əgər siz Allah'ı sevirsinizsə, mənə tabi olun və Allah da sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar. Yəni, bu ayə imtihan ayaz sayılır. Yəni, o vaxtda bir qövm Allah-u sevdiğini iddia etdilər və allah Teala onları imtihana çəkmək üçün, onları yoxlamaq üçün bu ayəni, Ali İmran, İmran surəsi 31-ci ayəni azil etdi. Və Allah-u Teala bu ayələ buyurur ki, Qul, Əgər o kəslərə, yəni Allahı sevdiklərini iddia edən kəslərə deyir ki, اَنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Əgər siz Allahı sevirsinizsə, فَتَّبِعُونِ Mənə tabi olun, yəni Peyğambərə tabi olun. يُحْبِبُكُمُ Onda Allah sizi sevər وَيَاْخِرُ لَكُمْ تُنُوبَكُمْ Və günahlarınızı bağışlayar. Allah sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar. Ona görə də əsas məsələ nədir Allah Taalanin bəndəni sevməsi əsas məsələ insanın sevgini iddia etməsi deyil, Allah Taalanin öz qulunu sevməsidir. Və Allah Taala da artıq öz sevgisini olduğu yer göstərdi. Allah Taalanin sevgisi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama təbiətlikdədir. Said Rəhimullah deyir ki, "Hədi əya hiye el al mizan allazi yu'rafu biha men ahabba Allah haqiqatan və men idda zalika da'vatan də mujarrada." Yəni bu ayə bir tərəzidir. Yəni bu ayə Əl-İmran surət 31 Sədi Rəxmə deyir ki, bir tələzidir. Artıq bununla, Allahı həqiqi sevənlə sadəcə quru-boş iddiyada olan seçilir, bilinir. Əgər bir insan Allah həqiqətən sevdiyini deyirsə, Peyğambərə tabi olmalıdır. Yox, əgər deyirsə, mən Allahı sevirəm, Peyğambər salasından tabi olunursa, o quru sevgi sayılır, o boş sevgidir. Sadəcə iddiyadır. Fa alamatu mahabbati <Sessizlik> Allahi ittiba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ala wa ridwanihi Allahu sevməyin əlaməti peyğəmbər sallallahu alayhi wa sallama tabe olmaqdır. Allahu sevməyin əlaməti peyğəmbər sallallahu alayhi olmaqdır. Yəni bir an bir insan deyirsə ki, mən Allahı sevirəm, ona deyirsən ki, yaxşı sənin sevginin göstəricisi nədir? Onun göstəricisi olmalıdır Peyğəmbər sallallahu tabiçilik. və səlləmə təbiətçilik. Əgər deyirsə ki, mən sevirəm, əgər göstəricisi yoxdursa, əməl eləmirsə, olmursa, o sevmiş sayılmır. Və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə onun çağırdığı hər bir şeyə tabi olmaq yenə Allahın sevgisinə, Allahın rızasına aparır. Fələ tunal mahabbatulllahi və ridwanuhu və thawab illə bitasdiq ma caə rəsul sallallahu Yəni, Allahın sevgisi, Allahın rızası və Allahın səvabı yalnız Peyğəmbər s.a.v-nin gətirdiyini təsdiq etməklə, onun əmrinə tabi olmaqla və onun qadarından çəkinməklə əldə olunur, ona nail olmaq olar. Fə mən fəalə dəlikə əhəbbəhu allahu və cəzəhu cəzə muhibbin Əgər bir kimsə bunu yerinə yetirərsə, Allah-u Teala onu sevər və sevdiklərinə verdiyi mükafatı ona verər və həmçində onun günahlarını bağışlayar, ayıblarını örtər. وهذه المعاني الايمان كلها من اهم المقاصد التربويه يعني بو ايماني معنلار bütün bunların hamısı ən mühim məqsədlərdəndir tərbiyədə olan ən mühim məqsədlərdəndir və həmçinin də valideynlər atalar bununla maraqlanmalı və uşaqlarını da bunun üzərində yetişdirməyə tərbiyə etməlidirlər Inna talqina al-walad mundu marhalati al din yambagh an yakuna munasiban li madarik al-tifl balaca vaxtlarından uşağa dinin əsaslarını təlqin etmək onun dərk etmə, onun ağına uyğun şəkildə, dərk etmə qabiliyyətinə uyğun şəkildə, onun qavrama qabiliyyətinə uyğun şəkildə olmalıdır, müvafiq şəkildə olmalıdır. Əməhməyəkun min əmr feleysə hunaka manduha antəlqinil əsul əs-sələsa əl və həmçinin xüsusən də bu üç əsası Yəni gözəl şəkildə sual şəklində vermək, sonra bunu uşağa təlqin etmək, cavabı ilə birlikdə təkrar-təkrar vermək daha yaxşı olardı ki, artıq bu uşağın təbiətinə, səciyyəsinə çevrilsin. Necə misal olaraq deyirsən ki, "Mən rabbuka, sənin rəbbin kimdir?" "Rabbiy Allah, rəbbim Allahdır." Sonra sual verəsən ki, "Mən nəbiyyi, peyğəmbərin kimdir?" "Nəbiyyi Muhammadun sallallahu alayhi və səlləm, peyğəmbərim Muhammad sallallahu alayhi və səlləmdir." Mə dinin nədir? Dini əl İslam, Dinim İslam. Bu formada uşağa təkrar olamaq. Rəbbin kimdir? Dinin nədir? Peyğəmbərin kimdir? Bununla yanaşı, uşaqdan o doğan suallara da cavab vermək lazımdır. Uşağın sualları ilə maraqlanmaq lazımdır. Hansıq uşaq təkrar-təkrar sual soruşur, Allah barəsində soruşur, Peyğəmbər s.a.v. barəsində soruşur və həmçinin İslam mənasını soruşur Və liyə məxaləqənəllah? Nə üçün Allah Tala bizi yaradıb? Və ayna kunnə qəbləl həyatə Bu dünya həyatından əvvəl biz harda idik? Və iləyna yədhəbənu nəsu bi'd-dəl İnsanlar öləndən sonra hara gedəcəklər? Və liyə nəhübbul müslimin və Nə üçün biz müsəlmanları sevir, kafirləri sevmirik? Və əslə ukhra kəsilətan bə'ətə bi tilqaiyyə və bəraə. Yətdətfətəqə anha əqlu bundan başqa suallar vardı. Uşaqdan bu suallar doğur onu fikirləş ağlından və fikrindən irəli gəlir. Val abul kayyis yahsunu tawjih. Ağlata isə bunu gözəl şəkildə yönəldir. Gözəl şəkildə cavablandırır. Wa tiflu zakiil mufakkir yanbagu an ahsana tarbiyatu. Amma zəkanlı uşaq da həmçinin o gözəl şəkildə böyüyür, ağlı şəkildə böyüyür. Vufiqa ila abin Rashi labib yarefu kayfa yanbini fi waladihi aql wa tawjih ar Əgərdir o, doğru yolda olan bir ataya müəffəq olarsa, artıq o ata bilir ki, uşağını necə yetişdirmək lazımdır, necə yönətmək lazımdır. Və hədə əmrun fi qayətəl əhəmmiyyə, məqqonu fi qayətəl-suhulə, baxmayaraq ki, bu iş nə qədər asan olmağı ilə inaşır, və bir o qədər də mühümdür. Üç əsas, Rəbbin kimdir, Peyğambərin kimdir, dinin nədir? Lənnahu əmrun fitriyyun jibliyyun çünki bu insanın fıtrətində olan bir işdir. Və isə təraqibədən ilə məyil minəl əmuru aqidə əmrən sahlan meysur. Və bundan sonra yerdə qalan əqidə məsələlərinə keçmək daha asan olur. Və Lə iləhə illallah Muhammed rasulullah kəlməsindən sonra İslamın dayaqlarından ikincisinə gəlir namaz. Namaz gəlir. Qalib ibn Taymiyyə mən min əhabbi l-a'mali və a'zamu fəradə'i 'inda Aməllər içərisində Allah'a ən sevimli olan və ən əzəmətli fərz beş namazdır. Vaxtında qılınmaz, vaxtında qılınmalıdır. Və hiya awvalu ma yuhasabu alayhi qiyamət günü ə, əməlindən birinci ilk olaraq soruşulduğu namazdır. Və hiya hə allati faradaha Allahu Taala bi nafsihi. Leylatul Mi'rac. Ləm yec'al fiha bayna və bayna Muhammadin sallallahu alayhi və sallam vasita. Yəni mən başqa əmrlər, başqa qadağaları Cəbrail alayhis salam gətirib, amma namazı isə Allah Taala heç bir vasitə olmadan, yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə fərz etmişdir. Və hi amudud-din, əlləzi la yaqumu illa bihi və bunun bu dinin dayaqıdır. Dinin dayaqlarından biridir. Və hi ahammu əmru'd-din. Və dinin dayaqları içərisində ən üstünüdür, ən mühümüdür. Qəməkənə əmir-l-mü'minin Umar ibn-i Khattab radiyallahu anh, yaqtub ilə uməlih, necə ki Umar radiyallahu anh, işçilərə yazaraq buyurardı ki, İnnə əhəmmə əmrikum indi əssalət. Yəni, mənə görə ən mühüm iş namazdır. Sizin işləriniz içərsində ən mühümü namazdır. Fəmən hafızağa və hafıza aleyhə, hafıza dinəhu. Əgər bir kimsə namazını qoruyarsa, namazını mühafizə edərsə, artıq dinini qorumuşdur. Əgər bir insan namazını zay edərsə, namazını vaxtı vaxtında qılmazsa, başqa işləri daha şiddətli şəkildə zay edər. Sizin işlərinin içərisində ən mühüm olan namazdır. Namazını qoruyan dinini də qoruyar. Əgər bir insan namazını qorunmazsa, başqa o dünyalı işlərini daha şiddətli şəkildə zay edər. Həmçinin Abdullah ibn Burayda da o da atasından rivayət edir ki, "Əl-əhdülləzi beynena və beynhuməssalaf man tərəkə tə tə tə tə faqat kafər." E, Əfərməsə, e, buyurur, "Bizimlə onlar arasında olan əhd namazdır, artıq onu tərk edən küfr etmişdir." E, və bir insan namazın vacibliyini i'tiqad etməsi hər bir ağlılı insan namazın vacibliyini i'tiqad etməzsə artı o insan kafir mürtədə olur və Səlmanların ittifaqına görə. Və alay zikratu salatu zikratu ma'aha at-taharu lianaha min shuraytiha və lawazimha. Fə namaz zikr olunduğuna görə, qeyd olunduğuna görə, namaz barəsində danışıldığına görə və mütləq təharət barəsində, yəni dəstəmaz barəsində ə, onun şərtləri barəsində danışılmalıdır. Bu məsələlər daha çox kətirə axtar min həma və ə, burada daha ara məsələlər değildiyi zaman ə e, genişdir, çoxdur məsələlər və sadəcə burda uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı olanı seçəcəyəm. Fəmin dəlikə mərifət hükmü tətəhür min bəulə gulam vəl cariyə. Fəhməyin bura ilk əvvəl bağlanır e, təmizlənmə məsələlərində, yəni oğlan uşağın və ya qız uşağının dövlüyündən təmizlənmə. Oğlan uşağı südəmər e, və yaxud da qız uşağının dövlüyündən təmizlənmə. Əmməl gulamus sagir Yəni, süd əmər oğlan uşağı, hələ ki, çörək yemir, başqa yemək yemir. Əgər o bövl edərsə, onun bövlü təmizdir, sadəcə suç iləməklə kif kifayətlənmək olar. Necə ki, hədisdə gəlir? Umuq Qeyis binti Mihtisan radiyallahu anhə deyir ki, Ənnəhə ətəd bi-ibnilləhə sağir, ləm gəkulət daam ilə Rasulullah s.a.v. O, yemək yeməyən, süd əmər, ə, oğlan uşağı ilə ə peyğəmbər sallallahu yanına gəlir. Fəcədesəhu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm fi hicrihi fəbāl Fə, fə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o uşağı qucağına oturdurur və o uşaq da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üstünə bövlədir. Fə dəəbimə in fə nadaha və ləm yaqsilə. Peyğəmbər sallallahu su gətirdirir və su çiləyir və o yeri uşağın bövlətdiyi yerə yumur, yumur. Əmməl cəriyə fə yusəl bəula və lə yunda. Amma o ki qalqız uşağına gəldikdə istəyisi dəmir olsun ya südəmər olmasın, yəni qız uşağının dövlü yuyulmalıdır. İbnəqayyəmə rəhiməllah, İshaqın rahüya deyirlər ki, mədası sünnət-i nərusulə sallalləmsəm, biən yuraşə bəvlü yəni, peyğəmbər sallallahu sünnə olaraq qalmaqda davam edir ki, yəni südəmər o, olan uşağının bövlü yuyulmur, sadəcə su çilənir. Həmət qız uşağının böyülüyü isə yuyulur, ə, istəyir, yesin və yaxud da yeməsin, südəmər olur və yaxud olmasın. Qala yani və alə dəlikə nə ilmi minə sahabəm bə'dəhum. Yəni, bu görüş üzərində ondan sonra gələn hər bir, yani, alimlərin hər biri bu görüş üzərindədir. Qala və ləm yəsməni nəbisən və lə ammən bə'dəhu ilə zəməni təbii ən nəxədən səvə beynə l-ğuləm və Və Peygəmbər sallallahu əleyhi və təbəinlərə gedər, heç kimsədən eşidilməyib ki, onlar oğlan uşağı ilə qız uşağını bir tutublar. Yəni oğlan uşağının böyülü sadəcə su içləməklə kifayətlənilir və qız uşağında isə yuyulur. Yəni artıq qız uşağının böyülü necissidir. <coughs> Vələ uladu yuallamuna tutahu lis-salah min ahla min al-hadəs uşaqlara, yəni böyük və kiçik hadəstdən, yəni atanın öhdəsinə düşür. فَالْوَلَدُ اِلَى مَنْ يَزَوَجِبَ تَعْلِيمُهُ تَطَحُرِزَةَ الصَّلَاتِ Və kədəli tə kəlfətəd. E, nə qədər ki, uşaq, oğullan və yaxud bu uşaqda seçim yaşına çatıblarsa e, və onlara öyrətmək artıq vacib olur. E, və Allah-u Teala da, də, yəni dəstəmazı, o təmizlənməyi Quranda, Maidə Sürəsi 6-cı ayədə e, mühümlüyünə görə onu qeyd etmişdir. Dədir ki, Allah- İdə qomutum ilə salati, fəqsilu vücuhəkum və aidiyəkum iləl-mərafiq və musəhubi roğusikum və ərcüləkum iləl-kəbəyin. Ey iman gətirənlər, namaz, namaza durmaq istədiyiniz zaman, namaz qılmaq istədiyiniz zaman, üzünüzü yüyün və əllərinizi dirsəklərlə birgə yüyün və musəhubi roğusikum və başınıza məhs edin və ərcüləkum iləl-kəbəyin və ayaqlarınızı topuqlarla birgə yüyün və yaxud da ayaqlarınızı xov və coraq varsa məhs edin. Yəni çılpaq ayağa məs olmaz. Və in kuntum junuban fat tahharu. Əgər junub susa, təmizlən. Və in kuntum marda aw ala safan aw ja'a ahadun minkum min al-ghayt aw lamastum nisa'a fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. bir ayaq yolla gəldiyiniz zaman və Yoldaşları ilə e, yaxınlıq etdikdən sonra, su tapmazsa təyəmmüm edin. Təyəmmüm edin. Sa'idən dayyibə. Sa'idən dayyibə nə deməkdir? Yerin üzünə değilir. Yerin üzü. Demir torpaq. Sa'idən dayyibə yerin pak üzünə. Yəni, yerin pak üzü ilə təyəmmüm etmək olar. Yəni, yerin üzü də daş da ola bilər, qunda ola bilər, torpaq da ola bilər. Yerin üzərinə çıxan hər bir şey ilə təyəmmüm olur. Səmhsəhü biwujūhikum və əydīkum min tayammümdə formasındadır. Əlləri vurursan üzə, sonra həmçinin əllərin üstünə, əllərin üstünü sürtürsən. Ə, sağ əlin üstünü sol əlinçi ilə, sol əlin üstünü isə sağ əlinçi ilə. Mə yuridullahu li-yəcəla al əleykum min haracə. Yəni, istəmir. Və lakin yuridul yətəhirakum və li-yutimma ni'məta Yəni Allah təala sizi pak etmək və bu olan ni'məti tamamlamaq istəyir ki, siz şükrədəsiniz. Fədakərahə hünə tatəhül minə hədəsəl əsər və və huvel vudu. Ya burda kiçik hədəsdən təmizlənmək deyildiyi zaman burda dəstəməzdir. Və həmin onun necəliyini, keyfiyyətini Allah təala açıqladı. Hansı əzalar yuyulmalıdır? Hansı əzaya məsul olmalıdır? Sonra böyük hədəsdən təmizlənməyə Allah xalə qeyd etdi, o da qusul almaqdır. Və hər birisində vacib olan şeyləri qeyd etdi. Sonra təyəmmüm olunmalıdır əgər su tapılmazsa və ya hətta müsəlman suyu işlətməyə aciz olarsa və ya xəstə olarsa. Su var, yəni suyu işlətsə, xəstələnə bilər. Vasfətul vudu minə sünnətin nebeviyə şerif mərwə hüseyxan və dəstnamazın formasına gəldikdə isə, yəni bu forması Buxar Müslimdə hədisdə keçir. Ennə raculən qali Abdullahi ibn Zeyd, əlā tastaṭiʿa turiyan kayfa kānə rasulullah sallallahu əleyhi və ki, yəzidə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin necə dəstəməz aldığını mənə göstərə bilərsənmi? Fə Abdullah ibn Zeyd: "Yazid, nəam, Abdullah ibn Yazid deyir ki, bəli." Fə da'a bima in fa'fraga ala yadayhi fa ghasala martayn thumma madmada wastantara thalathan. Yə su gətitdirir və qabdan əlinə su tökür, əllərini yuyur, sonra ağzına su verir və birlikdə burnuna su verir. Və həmçin, burnundan suyu çəkir. Thumma qəsələ sonra üzünü üçtə höyüyür. Thumma qəsələ yədəyhə marrətəyini marrətəyini sonra əllərini dirsəklərə qədər. Dirsəklərlə bir, iki dəfə yüyür. Thumma məsəhə rəqsəhə biyədəyhim sonra başına məs çəkir. Fəəqbələ bihime vəədbərə. Bədə bi-müqəddəmə rəsi həttə dəhəbihimə ilə qafa, thumma raddəhumə iləl məkən illəzi bədə minhü, thumma qasirir jəyir. Sonra başına məhs edir və məhs etmə formasında göstərir. Yəni başının əvəlinə belə başlayır, qafasına qədər, sonra qabağı gətirir və sonra da iki ayağını yüyür. Vəl-isbəğü fil-guzu fadilətun yəbdəqiyyə əl-mümin. Yəni dəstəması alarkən, kamil formada, tam formada almaq. Yəni Məslimanın o axtardığı fəzilətdir. Yəni fəzilətli bir əməldir. Necə ki bu hədisdə keçir: Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir'dən qəl Deyir ki, Abu Hurayra rəziyallahu anhu yəni bu formada, kamil formada, yəni dəstəmaz aldığını gördüm və sonra dedi ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam da də belə dəstəmaz aldığını görmüşəm. و من خصائص امه محمدي ان انها تتميز عن غير من الامم خاصيه الوضوء فهمج ان محمد صلى الله عليه وسلم اممته خصوصيتدير كي يعني بو دستماز o باشقا امماتردان سچيلي او دستمازدا اولان خصوصيتد. او دا نედير? يعني قيامت گوني او دستماز ييرلاريينلن انسانلارين ki, سچيلنماسي. نيجيك هاديسدا گ엘ير ابو هرра رضي الله fəmann yəni, mənim ümmetin qiyamət günü dəstamaz yerləri nur saçdığı halda, yani parıldadığı halda gələcəkdir. Burada muhəccal gedir. Ərəb dilində yani o atda atın alnında olan ağ hissəyə deyilir. Və yaxud da atın alnında və ayaqlarında olan ağ hissə görürsən, atın yəni başqa rəng, yəni qara rəngli, qırmızı rəngli görürsən ki, atın alnında və yaxud da ayağında O ağ rəng olarsa qıraqdan, kənardan daha yaxşı seçilir. Yəni, Peyğəmbər s. Ələmdə deyir ki, ümmətin bu şəkildə seçiləcəkdir dəstəmaz yerlərindən. Qaləl-üləmə <gülüyor> <gülüyor> səmmən nurə ləzi yəkun allə məvadiyəl vudur yəvməl qiyyəmə qurra və təhciyilən, təşbihən bu qurratlı faras. Yəni, qiyamət günü o dəstəmaz yerlərindən çıxan nur, ə, o saçan nur, ə, o atdakı təpələ, yəni oxşamışdır, yəni atdakı qurraya misal olaraq yəni, Həmçində Allah qədər buyurur ki, qiyamət günü, Həbif surəsi 12-ci ayədə, Yəvmətərəl-mü'mininə vəlmü'minəti yəs'a nuruhum beynə edihim və biəymənihim buşrakumul yəvmə cənnət. Təcrimin təhdiyəl-ənhəru xalidinə fiyhə zəlikə huvəl fəvzul azim. Qiyamət günü sən müəminləri, mümin müəmin və müəmin qadınları, onların nuru sağ tərəfindən şöylə saçaraq saçtığını və həm sağ tərəfindən və önündən Şöyle saçaraq saçlığını görəcəksən. Buşraqumul yevmə cənnət Və bu gün sizin müjdəniz cənnətlərdir. Ağaclara altından çaylar axan cənnətlərdir və e, böyük qurtuluş elə budur. Əmməl ğuslu fətəmə və hu umul müminin Əaşı radiyallahu anhə qalət Amma qusla gəldikdə isə, yəni böyük dəstamaza gəldikdə isə, necə ki, Əşə anamız radiyallahu anhə vəsb edərək buyurmuşdur. Kaanə Nabi sallallahu alayhi ve sellem, əgteslə min el cinabət bedə, fa gəslə yədəyhi, fəmmə təvəddə kəma yətəvəddə liṣ-ṣalāt. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi ve yəni qusul alarkən, qusul verərkən, yəni birinci əllərini yuyar, sonra namaza dəstəmaz aldığı kimi dəstəmaz alardı. Fəmmə yudxilu əṣābiəhu fil mā Sonra əlini suya batıraraq Əli barmaqları ilə saçının dibini təxlil edərdi. Thumma yasub alə rəti sələtə quraf biyə Sonra ə, əli ilə üç dəfə, yəni iki əli ilə ə, başına üç dəfə su tökər. Thumma yufidu aləl mə alə cillihi kulləhu. Sonra suyu bütün bədənlə aşırardı. Bu da qüsuldur. Və Ələmə yü səmmin fukara əl-ğusul yəni fəqihlər bu qüsulu kamil qüsulu adlandırır necə hadisə keçdik kimi. Yəni dəstəmaz almaq, sonra bu formada bədənə su aşırmaq kamil qusuldur. Amma bir də var, yetərli qusul, yetərli qusul o da odur ki, yəni ağza və buruna su verdikdən sonra insanın özünü suya batırması, əlbəttə ki, niyyətlə, o da yetərli qusul adlandırılır. Amma kamil qusul isə dəstəmazdan, yəni qusuldan əvvəl dəstəmaz almaq və o keçən formadan yerinə yetirməkdir. Anlayıx. <gülüyor> و ومن احكام الطهاره مما يخص النساء تعلم الفتيات احكام الحيض همجنه او qadınlara xas olan meselelardan yani qız uşaqlarına heyz ehkamlarini öyrətmək və laqad kana min hirsus sahabiyat ala ta'allamu zalika li li, li tasiha yani artıq e, sahabe qadınlar yani o qədər hərisdirlər ki bunu öyrənməyə Ona görə ki, ibadətləri düzgün olsun dəyər. Ənkânət ihdəhünnə teəti ilə nebiyyə sallallahu aleyhi və sallam fətəsəl-u ammə ya'innu ləhu əv ya'ni ləhə kemə fə hadith-i Onlardan biri Peygamber sallallahu aleyhi və yanına gelir və özünə aid olan suallı Peygamber sallallahu aleyhi və sallamınan soruşardı. Dəcəki əsmən radiyallahu anh həzsində deyir ki Cəət-i imrətun ilə nebiyyə sallallahu aleyhi və sallam qala tahdu thumma taqrusuhu bil mayi wa tandahu wa qadın soruşur ki ya rasulullah yəni bizdən biri yəni bir paltarda heyz olur yəni heyz ləkəsi o paltarda qalır nə etməlidir və peyğəmbər sallallahu deyir ki yəni onu əli ilə itirir sonra ə, su tökərək yəni onu sıxır və sonra üzərinə su çiləyir və o formada namaz qılar يَدْ və min ahkamil hayz anel hayz va en-nifasa yed'una salat va savm hatta yatuhur fehemşni nifasın ehkamlarındandır ki <coughs> qadınlar yəni xəstə olduqları zaman orucu və namazı tərk edirlər təmizləninə qədər vel hayz va en yəni o qadınlar orucu qəza edirlər amma namazı isə qəza etmirlər orucu qəza edirlər namazın o qılmadığı günlərin namazını isə qəza Cabir rədiyallahu anhu gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Ən-nəhizə tədə'u əs-səlat." Yəni hezli qadın namazı tərk edir. Nifaslı qadınlara gəldikdə isə əcmə əhlül-ilm min əs-habil-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bəaduhum alə anə nifas tədə'u əs-səlat arba'a yawman illə an tarət təhrə qabla zəli. Nifaslı qadınlar, yəni doğuşdan sonra gələn qandır. Onlar da 40 gün namazı tərk edirlər.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 Bu, istəfadə minə nususu səbiqə, ənnə sələyət su illə bi təxarə və ənə min məsuliyyətil əbə təalimul əvlət. Və öndə keçən yəni, dəlillərdən fayda olaraq çıxır ki, namaz təharət olmadan sayılmır, düzgün olmur, səhiy olmur və bunu da öyrətmək uşaqlara valideynlərin məsuliyyətindən sayılır. Lənnə mələ yətimul vacib illə bihi fəhv vacib, yəni bir vacibin, yəni həyata keçməsi üçün olan bir şərt özü özlüyündə bir vacibdir. <gülüyor> və annənin vəsaili təlimin övlad və tərbiyənin ən gözəl öyrətmə üsullarından biri də əməli şəkildə olan nümunəvi üsbu sayılır yəni tətbiqi olaraq öyrətmək necə peyğəmbər sallalləm sözlə deməyə yanaşı həmçinin əməli olaraq dəstamazu göstərir çünki yəni əməllə öyrətmək yəni insanın beyinində zehnində daha gözəl şəkildə qalır Və bu, mühüm olan məsələdir. yani kişinin, valideynin və ya da ananın e, nümunə olması. Ləsiyyə mə ənnəl əvləd və hum fisinəl təalim və idrəq maxturun alə təqlid. Və xüsusən də uşaqlar o dərk etmə, yaşlarında e, yəni, təqlid etmək, yəni, nümunə götürmək üzərə yaradılıblar. Onların təbiətində bu var. Görürsən ki, uşaqlar valideynlərini yansılırlar. Əvqatihə, və əgər valideynlər 5 namazı vaxtı vaxtında qılsalar və həmçinin 5 namaz üçün dəstəmaz alsalar və uşaqlar da onların addımlarını gedəcəklər. Və təbiu nahuma fi zalika və o min və bu işdə onlara tabe olacaqlar və bu da tərbiyədə ən gözəl, ən nümunəvi üslublardan sayılır. Va inna wala min akbar al-aqta' al-abawayn ihmal auladi hada al-janib faqad yakun al-wal buna gəldə ən böyük xatalardan sayılır ki, valideynlərin bu məsələyə səhlənkər yanaşması və görürsən ki, bəzən ata, valideyn özlüyündə salih bir kimsədir, lakin övladından, uşaqlarından, oğullarından, qızlarından namazı tələb eləmir, tələb etmir. Va qad yahtamu bi yaşaş işləri ilə, yəni yemək, içmək, geyinmək məsələlərinə maraqlanır. Və layhaqəl bə məhəvə əhəmm min və bundan daha mühüm olan məsələyə ilə maraqlanmır. O da onlara namazı və dini əmr etmək. Və kədəlikum qadiyə qavminə təfrid və həmçində ana tərəfdən də çoxlu səhlənkarlıq baş verir. Və qatəbəl fətətu nus nəfsinə təklif bil məhəl və qeyrə min və tamkə sinin la heyz vaxtına çatıb, mükəlləf vaxtına çatıb, <coughs> ana maraqlanmır. O bir neçə illər görsən ki bilmədiyinə görə namaz qılmaz hey zəhkamların destama zəhkamlımaz zəhkamlarını bilmir vahvat tafriq u muhlikun min al-abaveini va qafla va yani həlak edici bir yani səhlənkarlıqdır və valideynlər tərəfindən olan bir qəflətdir və Allah Teala bu iş barəsində onlardan soruşacaqdır və onları sorğu sala çəkəcəkdir. Va ba'da tahququ at-tahara fil badana Yani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 Allah-u Teala Daha suresi 132. ayədə buyurur. Vamur əhləkə bil-saləti və əstəbir əleyhə. Lə nəsəələkə rizqən nəhnə nərzüqüqə vəl-əqibətü lət Sən ailəni namazı əmr et. Yani Allah-u Teala buyurur. Sən ailənə namazı əmr et. Və bunun üzərində səbirli ol. Biz səndən ruzi istəmirik, sənə ruz verən bizik. Və Ve xoş aqibət də təqvanındır. Hətta bu ayədən başqa bir fayda olaraq çıxartmaq olar ki, əgər bir evdə itaət bərqarar olarsa, Allah-u Teala o ailənin rüzisində zamindir. Sizdən Ruzi istəmirik, səndən rüz istəmirik, sənə rüz verəmizik. Və hələ dəbul ənbiya və salihin. Və bu da peyğəmbərlərin və salihlərin yəni, adətidir. Namazı əmr etmək, namazı buyurmaq. Təmə fi fə qovli Teala hikayətə ən əbi İbrahim Əl-Xəlin. Dəcək ki, Allah- teala, İbrahim Aleyhisselam barəsində, onun yalvarması barəsində belə buyurur. İbrahim Sürəsi 17-ci ayədə Rabbənə inni əskəntu min zürriyyəti bivadin qeyri zərin ində beytikəl müharram Ey Rabbimiz, mən zürriyyətimi əkin olmayan bir vadidə məskün etdim. Sənin haram evini yanında Rabbənə liyüqimussalət fəcəl əfidətən minən nəsi təhviliyyən onların namaz qılması üçün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 Tərbiə etdikdən sonra. Və təəmməl keyfə təəti əhəmiyyətü salat bəədəl əqidə mübəsirətən. Sən deyib bunu fikirləş, gör necə əqidədən bir başa sonra namaz gəlir. Namazın mühümlüyü gəlir. Və onun üzərində səbirli olmaq. Və uşaqları da bunun üzərində tərbiə etmək. İbrahim ə.s. dua edərək ki, Və cnubni və bəniyyə ənni abudəl asnam. Ey Rəbbim, məni və zünriyyətimi və sonra buyurur ki Rabbic'alnı muqiməssalati və min zürriyyətī. Rabbənə və təqəbbəl duə. Ey Rəbbim, məni və zürriyyətimi namaz qılanlardan et. Məni və zürriyyətimi namaz qılanlardan et, ey Rəbbimiz, duaları qəbul et. Həmçinin Loğman öz oğluna bir tövsiyədə buyurur ki: Ya Yə bu nə yelətuşlük billah. İnne şirkələ zulmun əzəm. Ey oğlum, Allaha şərik qoşma. Həqiqətən şirk ən böyük zülmdür. Sonra buyurur: "Yə bunəyyə aqimis salata vəmür bil mə'ruf və nəhə anil münker və ısbir ala ma asabək in zalik min azm al-umur." Ey oğlum, namazı qıl, yəni namazı doğru şəkildə, düzgün şəkildə qıl. Yaxşını əmr et, pisdən çəkindir və başına gələnlərə səbir et. Belə qadə kanə Nəbi sallallahu əleyhi və sallam harisən ala tərbiyətən nəşə və qeyrim ala iqamətis sallallahu əleyhi və sallam Yəni, cavanları, uşaqları namaz qılmaq üzərə tərbiə etməkdə çox həris idi. Və vaxtdaşı onlarla maraqlanardı. Və buna misal olaraq, Malik ibn-i Hüvvəyritin hədisində keçir ki, Ətəynə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə və nəhnu şəbəbətun mutəqaribun. E biz yəni, e, həm yaşıd cavan uşaqlar olduğumuz halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldik faqa'amna o 'ishrina layla ya biz peyğamber sallallahu aleyhi ve yanında 20 gün qaldıq fadan na'anna ishtaqna ahlene artıq peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem gördü ki biz ailəmizə, ailəmiz üçün darıqmışıq. va sa'alana ammen tarakna fi ahlina fa akhbarnahu soruşdu ki kim siz kimi tərk edərək gəlmisiz ailənizdən və biz də peyğamber sallallahu aleyhi ve xəbər verdik va kana raqiyan rahima Və Malik-i Nuhavrə istəyir, radiyallahu anh o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yumuşax və rəhimliydi. Fə qalə, irci'u ilə əhlikum, fəallimuhum və muruhum, və sallu kəmə rəaytumuni usalli. Siz qayıdın ailənizə, onlara öyrədin və onlara əmr edin, məni necə namaz kılın, gördünüz, o forma namaz qılın. Və idə həzərat-ı Namaz vaxtı gəlib çatdığı zaman sizdən biri əzan versin və böyüyünüz isə namaz qılsın. Çünki bunlar başqa hədisdənə gəlir. Namaz kim imamlıq kim etməlidir? Qurani yaxşı bilən ha? Am burda peyğəmbər salalləm nə dedi? Böyüyünüz. Çünki bunlar həm yaşıd idilər, eyni zamanda peyğəmbər salalləm elmi almış. ki, elimləri eyni idi. Ona görə peyğəmbər salalləm nə dedi? Dedi ki, böyünüz imam dursun. Vaminə hədis, Ənəs radiyallahu anhu və həmçinin Ənəs radiyallahu anhu hədisdə bura misaldır. Ənə cəddə təmmüləyə ki, Rasulullah sallallahu alayhi və sallam Yəni nasil mələk peyğəmbər sallallahu üçün hazırladığı yeməyə qonaq çağırır. Fə ətələminhu, thumma qal. Peyğəmbər sallallahu alayhi sallam yeməkdən yeddikdən sonra deyir ki, qumu fəli usallilakum, durun sizin üçün namaz qılın. Qal Deyir ki, uzun müddət, yəni işləndiyindən qaralmış bir həsrin üzərində durdum. Sanadahtu bi ma'in, yəni suçilədim o həsrə. Fa qama Rasulullah sallallahu alayhi və sallam, fa saffaftu peyğəmbər həsrin önündə durdu, mənlə bir yetim uşaq arxada və nənə isə lap arxada durdu. Fəsalələnə rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm rəkaətəynə sümma Peyğəmbər sallallahu aleyhi, bizə namaz qıldırdı, 2 rəkaət sonra qayıtdı. Və həkədə dəbə aleyhi salat və salam alə tərbiyətə şəbab. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adəti belə idi. Yəni uşaqları, cavanları belə tərbiyələndirirdi namaz qılmaq üzərə ki, yəni onların nəfsləri uca işlərə yönəlsin. Vəliyəqif vəliyəqif fəhum alə məkanətə müslim və risalətə fi həyatə min xilal təqarrub iləllah və müsəlmana öz yerini peyğəmbər sallallahu əleyhi və o həyatdakı yerini bildirmək istəyirdi ki, yəni insan Allah'a necə yaxınlaşmalıdır? İtaətlə və Allah'a ən sevimli olan əməllə, hansı ki o da e, dinin dayağıdır. Da aməliyun, əvləd, və və bu hər dərsun əməliyün tətbiqiyn aləl abaa an yahdhu hədwəhu fi tə'limi və inatha. əməli bir tətbiqdir atalar üçün. Və atalarda buna görə bu addımı atmalıdırlar ə, və öz evladların istəyir olan yaxud da qız uşaqlar olsun onları namaza əmr etməli və namaz üzərində onları təlb eləndirməlidir. İbn-i Həcər deyir ki, Və fəl hədis sıhhat u salət i və vudu Yəni bu hədistə yəni, seçim yaşına çatan, yəni 7 yaşına, 6 yaşına, 8 yaşına çatan uşağın namazının səhiliyi və dəst dəstəmazının səhiliyi bildirilir. وأن محل الفضل واري في الصلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلعة التعليم بل يمكن أن يقل هو الذات أفضل ولاسيما في حقه صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن هذا الناس يمكن أن تركه اشخاص بشكل مصرح ويصبح للمساعدة ومما يجب على الآباء أن يولوه Tərbi məfruvda, nəfli, tərbi tərbi və tərbiyə alıb bundan sonra gəlir ki, valideynlər gərək e, bu namazdan sonra da uşaqların o e, şəriətdə gələn zikirləri, zikirlərə də diqqətini yönətsin və zikirlər üzərində onları e, tərbiyə eləsin, xüsusən də namazdan sonra, namazlardan sonra birbaşa olan zikirlər e, və həmin də Allah Teala çox zikir etməyi bəndələrini buyurub və buyurur ki Allah təala ey iman gətirənlər Allahı çox zikr edin və səhər axşam və əsılə. Ey Allahı tərif edən şairinə təqdis təriflər söyləyin, təqdis edərək şairinə təriflər söyləyin. İnşallah bunu davam etdirərik. Buna kifayət edən Allah təala istixamənə